Головні герої роману «Голова Якова» – арт-менеджери найвищого рівня. Їхній товар – фундаментальні ідеї людства. Любко Дереш Любов і смерть, європейська закуліса та світова змова, шива, вішну й персонажі з біблійними іменами, благо та галюцинації, алхімія – та космічний футбол. Київ, Галичина і Євро-2012. Це оповідь про партнерські обов'язки та родинні зв'язки, про винайдення та відтворення звуків, але насамперед про пошуки умиротворення. Сергій Жадан.